Velkommen til BingeCast-podcasten, hvor vi elsker serier, og vi ser dem afsnit for afsnit. Fra starten af, der får du at vide, at det her er fyldt med spoilers, så hvis du ikke har set med på de afsnit, vi skal tale om i dag, så skal du lige vente til, du rent faktisk har fået dem set. Så har vi sagt det, og vi kommer ikke til at sige det igen. Mit navn er Erik Sings, og jeg sidder her sammen med David Gullære. Yes! Vi har jo kigget nærmere på tre serier, som vi plejer at gøre. Tre serier, som ligesom er omdrejningspunktet for vores første sæson her. Det er ligesom lidt af en test, kan man sige. Uh, det er selvfølgelig både Mr. Roberts, uh, Emmy-vindende serie, Jessica Jones, endnu et kapitel i Marvel-universet, og endelig, uh, yeah, ja, vi kan jo godt sige, det, serien over alle serier, uh, Game of Thrones, den sidste sæson, eller nyeste sæson. De andre, det er altså begge første sæsoner. Ja. Uh, Men inden vi går til? Vi snakker om sidste gang, at vi glemte os ordentligt at introducere os ja. selv, så vi lige vi, og jeg synes, du skal starte, David, uh, du er den mest kendte af os to. Det er dig, der er fjernsynet. <laughs> ja, men det er, det er rigtigt, jeg er kendt, mest kendt af os to, uh, Gennem fjernsynet faktisk. Godmorgen Danmark, så det kan meget være, at du har uh, set et eller andet med ryggen til, eller med lukkede øjne, eller måske bare såret uh, til min stemme, eller det er nogle gange snakker om. Og det er tech, det er gadgets, og det gør jeg altså ved at sige I godmorgen Danmark, jeg er Antal TV2, jeg er redaktør og skriver om tech osv., og min del i den her Binge cards, det er netop ja, det tech-delen også, og jeg synes, så er jeg sådan set også privat voldsomt serienørt, nørdt synes det er spændende. Og der, det er ligesom der, vi har fundet hinanden, jeg er i den grad også serienørt. Jeg vil faktisk godt sige, at i 90'erne, der så jeg allerede serier, som ligesom kørte fra afsnit til afsnit til afsnit, til afsnit. dengang, hvor det ikke var fedt, så det, det er min måde at sige på. Jeg var først ude med dig. <laughs> Men øh, ellers arbejder jeg i Bolivus, som er Boligejernes Videnscenter, som ikke har noget som helst med det her at gøre. Men øh, ud af det sagt, elsker jeg podcast. Jeg har en anden podcast, der hedder Help Marketing, som udkommer hver uge. Det er ligesom mit perspektiv i det her. Som er mildest en noget større succes end den her podcast. Indtil videre. Intil videre. Ja, ja, ja, ja. Du har den ja, også okay. i 85 uger, så øh, <laughs> det burde også være lidt, øh, lidt større. Men det skal nok komme her også. Vi øh, starter i dag med at øh, tale om øh, Mr. Robot. Ja. Og jeg starter med at sige, at Mr. Robert, vi er kommet nu i tredje afsnit af første sæson her. Stadig emmevindende. Stadigvæk lige fantastisk, hvis du spørger mig. Det var i hvert fald det her afsnit, der, der, der fangede mig. Mest, kan man sige, der er der jo altid, hvor mange afsnit skal man se, før man bliver ligesom slugt ind i serien. Det var det tredje, der gjorde det for mig. Mest egentlig på grund af den måde, afsnit to afsluttede på, der hvor vi ser Elliot blive kastet ud over. Hvad sker der? Alt er lagt på, på is, kan man sige. Men så heller ikke mere end han så selvfølgelig. Han ligger på hospitalet. Men den måde, vi starter ud her, det er Tyrell. Det er Tyrells show, altså den her svenske skuespiller. Den her, øh, altså, det virker, at han taler ind i kameraet og skarpe billeder. Og han prøver at øve sig på den her tekst. Det er virkelig noget, han gerne vil være. Han vil gerne være CTO for de her de store, onde selskab, Evil Corp, som vi altså har fulgt fra, fra dag 1. Eliots øh, Nemesis-kamp, dem han gerne vil have ned med nakken. Ja. Der er Tyrell, han vil gerne være øh, deres CTO, men han bliver... I den grad afvist. Ja, det gør han godt nok. Ja, ja. Uh, ikke lige fra starten af, men vi kan bare tage hans historie med det samme her. Ja. Uh, han vil jo gerne være CTO, og uh, som om det er sådan en, en, hvor man, en... Nogen, der skal på date, og man tror, at man, nu skal man ud og score. Uh, og så man bliver han bare langt afvist. Ja. Han står sammen med direktøren, som man har fået sat et møde op, og han har øvet sig til at have det her møde. Og så får han bare ved. Vi har fundet en super, super uh, potentiel CTO. Og så kan man bare se, at han tager Det lukker ned, og her kan man se, altså, hvis det er et meget godt billede på de der ambitiøse mennesker, som man måske vel også på en eller anden vis selv er, øh, i bund og grund, men måske ikke så. Altså han, han, han er bare... Han viser den der, den der, virkelig den skarpe side af ambitiøs menneske. En ubehagelig side også, ja. Ja. fordi han så ikke får det, for øh, så har han betalt en hjemløs for at tæske ham op. Altså, rimelig voldsom scene også, ikke? Ja, er så sindssygt. Jeg tænkte, hvad fanden vil han der? Altså, er han sådan en eller anden creepy fyr, der skal ud og købe stoffer eller sådan noget? Nej, han betaler bare en hjemløs for at tæve ham. Jamen jeg vil sige, han, det, der er et eller andet helt galt, vi ser også lidt, lidt senere den her serie. Altså, der er, der er et magtforhold, som han er også kæmper op imod, ja. og det er der, hvor man som dansker synes, det er ret sjovt i hvert fald, fordi han har en dansk kone. Ja. En dansk kone, som er skudt i hovedet. <laughs> Pisse skudt i hovedet, fuldstændig sindssyg. Hun er gravid, og uh, altså bare den scene, hvor, hvor hun bliver hvad ved dem, sin ballgagget, hun, hun vil gerne blive bundet op. Og han er ikke helt med på, at han synes, det er en god idé, hun er gravid <laughs> Altså syg sene også. Og så det ja. der med, at hun snakker dansk, det er jo været 90% af dem, der ser den i hvert fald. Ingen aner som, hvad hun siger. Det ja. bliver heller ikke undertekstet. Nej, øhm, og altså, de taler også sammen, fordi dansk og svensk øh, og sådan noget. Æh, bare billedet, jeg vil gerne lige tilbage til billedet, hvor hun ligger på sengen med den her gravide mave. Øh, og bliver spændt op som sådan en støstjerne. Øh, og så siger hun, at det skal være strammere. Og så er det der i munden, <laughs> det er helt fucked up. Og så efter selvfølgelig, for, altså, hvor, hvor han, altså han er i, i den grad under hende, skal man sige, magtforholdsmæssigt, ja, ikke? det må man sige. Og det er jo efter, at han har været ude, først at tæve ham der, den hjemløse, og bagefter score en eller anden fyr på et eller andet homosted, knaldet ham. Ja. Og så øh, gjort elleren ved hans telefon. Altså lagt en øh, in bog ind i hans telefon. Ja, det er, det er chefens sekretær, han, øh, han har... Det var knaldt. der? Okay, for jeg kunne simpelthen ikke genkende ham. Nej, ja, fordi okay. der, der er chefens sekretær, han, han, altså, han, han skyr ingen midler. Altså alt, alt er bare... der skal, Alt skal ske her, ikke? Ja. Uh, og det er jo, det må sige, det, det er... hvordan han har ligesom for det er gjort. Men som man ved, alle, bag enhver... Måske i hvert fald fleste af bag enhver øh, stærk mand, <laughs> så står altså også en endnu stærkere, ubehagelig kvinde, ikke? Og hun er dansker, og hun hedder Stephanie Corneliusen. Ja, lad mig sige, at du skal lige gå ind og følge hende på Instagram. Det, det, så er det sagt. Jeg siger ikke mere. Okay. Hun er med i uh, Legends of Tomorrow også, Nå. som er den her uh, DC-serie. Hvor der er en anden uh, dansk Kasper Kump, også med i, uh, ja. som er uh, Vandal Savage. For... Men det er så en, uh, en side note. Ja. Bare lige uh, en ting, med, hvis nu når man er kommet her til tredje afsnit, og man, uh, hvis man synes, det er fedt, både på grund af musikken, læg mærke til billederne. Det er altså en af de ting, hvor Mr. Robot gør noget helt anderledes. Det er den her måde, de filmer på. Hvis du lægger mærke til, at jeg tror faktisk de størstedelen af deres billeder er optaget nedefra. Og sådan op, så man ligesom... Du føler lidt... Du føler hele tiden, at du er under pres, fordi det er, det er meget sådan en speciel kinematografi, du har, de har lavet af en anderledes skæring også i billederne, altså eksempelvis for at have vennen der, eller hans kæresten som er blevet hacket over duschbacken ja. ja. han sidder ved computeren der er der bare sådan et billede, som kunne have været billede af ham, der sad ved computeren men der, der får man ligesom ud gennem døren, det er sådan et meget anderledes billede ja. der er det tænkt helt fra start til slut lidt ligesom House of Cards også. Ja. fuldstændig gennemt ting med farver det er gul og blå, konstant det er da også altså her. Ja, også de par gange, hvor man så ser folk nøgen, hvor, hvor, hvor uh, Trial knaller mig, ham der uh, er der, ja. gennem to døre, tror jeg, det er, og man ja. kan lige se hans overkrop. Anderledes filme. Ja, ja, ja præcis. Og jeg jeg, vil sige, sige, jeg fik man, meget, spekker, for meget det der, nej, nej, men jeg fik meget det flashback til uh, American Psycho, lige den scene der. Ja hvor han lige står og flexer sin arme, mens han, ja. han tager sex der, men, men det... Ja, og det, vi skal lige understrege her, at Mr. Robot er jo en USA Network TV-serie, hvilket, ja. hvilket vil sige, at de ikke må vise helt så meget, som man må på, på Netflix, og, og slet ikke så meget, som Game of Thrones går og viser. Nej, nej, det er på det punkt lidt kedeligt, men jeg vil så også sige... Nu, nu ser vi så at han, han bliver lidt mere normal, åbner lidt op, ja. og Angela vil gerne, invitere, han vil gerne invitere hende til fest, at de kommer hjem til Gideon, hans chef, og og alting virker lige pludselig, og igen her musikken spiller op, og... Altså, der er jo ikke noget her, hvor jeg... Jo, jeg kunne godt tænke mig at se Stephanie, måske lidt mere. Men det er en anden ting. Der er ikke nogen af dem, jeg ellers har lyst til at se sådan mere nøgne. Det er ikke Game of Thrones-lækkerhed. Nej, nej, det behøver vi. Det er rots, det er det er ret. Stærde, altså. Jeg kan jo rigtig godt lide, at øh, han så kommer ind og spørger, om han måtte komme til den her fest, som han ellers har sagt nej til, hos uh, Gideon, der chefen. Og så har han sådan en Starbucks-kaffe med, ja. som jo lige så præcis er symbolet amerikaner. på... Øh, sådan, den normale amerikaner, der køber af uh, den store... Måske også onde virksomhed ja. Hvis man husker tilbage til Austin Powers Så er det Austin Powers Dr. Evil der har købt uh, Starbucks <laughs> Det kan godt være en lille henvisning ja, det. det kan siger. jeg godt lide Men det er helt klart Det, det er sådan nogle scener hvor man tænker Nå okay nu har han fundet tilbage til normalen Han har sagt nej Han vil ikke have noget med F-Society at gøre Og egentlig sidder man lidt og rooter for ham Fordi han tydeligvis er kommet over Eller kom i hvert fald op af den sump Han har været nede i ja. øh, Og man tænker Altså nu er vi jo så også kun i den tredje afsnit Så selvfølgelig skal der ske noget Rent dramaturgisk Det sker der selvfølgelig. Men at det lige får hivet dem tilbage på den der måde med, at de åbner op og har hacket. Tidligere CTO. Ja, Colby, som, ja. Har, været, som har været fanget, eller som, som har været med i en del af en ældre skandale, som har betydet, at Eliots forældre, ja. eller far og Angelas mor, er blevet forgiftet og syge. Ja. det her leukemi, som de har fået. Så, så der, de hiver de ham tilbage på den der måde. Ja. Det meget, igen, senere ombygning super lækker. Jeg, jeg sidder i hvert fald helt ude på, senge, på sengkanten, det er måske forkert sagt, men helt ude på siden på, på kanten af sofaen, og bare, jeg skal se det her. Ikke? Og det er derfor sit si tredje afsnit, det var det, der afgjorde det for mig. Herfra blev jeg hooked, fordi jeg skulle se, hvad skete der, ikke mindst, hvor syg jeg er Tyrell, og at ja, ja. han har det der... Altså næsten... Ja, for man begynder prøver. at forstå nogle karakterer og nogle træk, som de har og, og interessere sig for dem. Altså man har sådan en, en følelsesmæssig interesse i øh, karaktererne, og det, det kræver bare, at man forstår lidt af karaktererne. Ja. Øhm, jeg synes, det var rigtig spændende at se, hvor han altså helt for lidt af som han kommer fra Og så vil han op og være almindelig amerikaner, og så bliver han så trukket ned, som du siger. Jeg tænkte rigtig meget uh, Matrix på det her tidspunkt. Ja. Som jo også er det der, hvor, hvor vi alle sammen i den her normale verden, vi lever in The Matrix... Og så er der The Chosen One og et par andre, som ligesom øh, har set, at vi egentlig bare bliver nagede til at øh, nyde vores liv og være... Det kan godt være, at der er lidt krig her, hist og pist og sådan noget. Men vi har der sgu egentlig meget godt. Du, har, det. Kunne, gøre, han kunne han ser igennem øh, ja. tingene. Ikke? Han er efter sejret, til måske bringer ham dertil også. Ja. Selvom han jo egentlig gerne ville ud og ja. være helt normalt og, og ikke have den byrde, som det må være, at kunne se alle de her øh, forfærdelige ting, i hvert fald i historien. Her, ja, ikke? helt klart. Og så er vi jo så også øh, kommet ud i nogle steder, hvor der er no øh, return her, i både ja. i, øh, hvad er den hedder, øh, Ollie igen, der har fået den her virus, det siger han så, han fortæller også til Angela, at han, øh, hvad det nu, afslører, at han har været hende utro, og han er blevet virusramt osv., hun tvinger ham til at tage den her, øh, til at øh, tvinger Angela Ollie til at sætte den her CD i, i arbejdscomputeren, ja. for, for ligesom at få, deres øh, computer også bliver, bliver hacket. Ikke? Præcis, Med, så det er det, der skete sidste gang, hvor, øh, hvor han blev nejet til at tage en CD ja. fra en eller anden fra gaden. Øhm, ja. Og det er jo, øh, altså apropos øh, IT-sikkerhed, som vi talte om sidste gang, altså de kommer bare længere og længere ind, Og det er jo det er mest dumme, man kan gøre, at give efter, og så give dem endnu mere, fordi man kommer bare længere og længere, længere øh, i den der spiral, og man kommer ja. simpelthen ikke ud af det igen. Nej, det er helt klart. Og i øvrigt hedder All Safe. All safe, der var All noget safe, med Safe. Det er ja. helt klart det er sikkerhedsselskabet All safe, ja. Og øh, bare lige for at øh, slutte det af, så er netop All Allsafe-chef Gideon begynder mm. nu også at øh, så tvivl øh, til Elliot, øh, som, ja. øh, altså, fordi som ellers har troet på om 100% øh, Eliots chef fra Allsafe, er ligesom faderfiguren, som Elliot ikke har haft. Men der er nogle ting nu i det måde, Elliot siger nogle ting, og har fundet ud af med hans far og så videre. Ja at der er nogle ting, der ikke passer. Og det er jo en god overgang til Game of Thrones, som vi skal tale om nu, fordi det er simpelthen, folk stoler ikke på hinanden på kryds og tværs, og de, de, de har lidt interaktion med hinanden og, og frem og tilbage, og det er jo lige præcis det, der sker i, i Game of Thrones også. Ja, jamen det må man sige. der er altså, Den her Game of Thrones, den hedder jo Oathbreaker 3. sæson. Og... Uh, lad mig sige, 3. afsnit. 3. afsnit, undskyld Og der er, der er meget passende 3... 3 uh, måske sige, indslag af tag, tre scener, som jeg vil fremhæve som den her, som var det, altså det helt store. Hvor øh, den ene er jo som selvfølgelig. Nu er Jon Snow tilbage. Uh, han, er, han er overlevet. Han er vågnet op fra, fra de døde. Uh, what, what now? Altså ser ja. vi en, en vild uh, tilbagekomst nu er Jon Snow uh, i den grad the man. Færdig mod, kan man sige. Han er jo i, han er blevet ramt. Han er tydeligvis. Han er kvæstet. Altså den scene sammen med uh, uh, der er, alle de navne jo. Hvad hedder ved ham der? Onion King og Onion Night der. Øh, hvor de sidder og snakker sammen omkring. At, øh, hvad har du set ind i... Øh, har du set døden? Har du set på den anden side af døden? Med mm. Sandra og, øh, og den her Onion Night Hvor de prøver at finde ud af, hvad har du set? Hvad er der sket? Uh, synes jeg er meget interessant, for man kan tydeligt se, at Jon Snow nu er blevet ramt. Han er øh, en scene eksempelvis, hvor han øh, hugger de her snorene over. På de tre eller fire af det. Fire, inklusiv vores øh, had -objekt nummer et Olly Ollie og Alice og Thorne, de er, de er nede, de bliver relativt voldsomt senere også. Ja, det er det. De bliver hængt, de bliver kvalt. Uh, men jeg, jeg har bare sådan en lille fornemmelse af, at hvis Jon Snow, stadig var den gamle Jon Snow, så har han prøvet at gøre et eller andet. Det var altså den der mm. svage side, kan man lidt sige, ja. Godshøjn. Han prøvede at gøre noget for at redde dem. Det gør han ikke. Han lukker over, at de skal dø. Og derfra, uh, my watch is, has ended. Ikke? Ja. Så vi ved, det her, det er, nu har vi fået en ny Jon Snow tilbage. Det her, det kommer til at have store betydninger. For mange, tror jeg. Og, og stadigvæk er der noget... Øh, altså hans, hans moral og etik er stadigvæk på plads. Fordi hans, øh, hans oath var jo... Altså indtil jeg dør. Og nu har han ligesom været død, så nu kan han noget sig <laughs> ja, godt, ikke? det er rigtigt. Det er jo spændende hvad kommer han til at gøre det her? Ja. Og det er netop... Øh, måske, det var en af de tre scener. Den, øh, den anden, det er, det er Arya's øh, forvandling. Ja. Øh, hun, øh, vi, ser, vi ser bedste Jedi-stil. Hun bliver bedre, og stærkere og vildere. Øh, nu har vi, kan vi sige, hvis vi bare lige øh, opsummerer. Jon Snow har været ude for et eller andet overnaturligt. Arya har været ude for et eller andet overnaturligt. Uh, Sansa Stark er måske den eneste, der ikke har været noget endnu. Bran er i den grad. Ja. Uh, hvad hedder hun? kalisi har jo sådan set også været en. Det vil sige, dem som i hvert fald jeg router med, dem, jeg hopper med dem, dem der ser som de gode, de har nu været i relativt meget hårdt igennem, ja. og har kommet tilbage langt stærkere. Fuldstændig en med de er tilbage, nu er de på vej op de kommer til at tæske alle de andre, ikke? Det øh, håber man jo øh, på mange måder. Øhm, jeg synes stadigvæk, og som også min kritik var lidt øh, sidste gang, at, at det går lidt lille smule ja. øh, Altså i tredje, så, eller, nej, tredje afsnit, ja. og så er han øh, ude af Nightwatch, øh, Jon Snow, det er sådan lidt, okay, jeg havde måske nok regnet med, at det ville ske. Så det, det tager lige lidt lang tid. Jeg var også enig om, at den her tredje afsnit her, det er helt klart det svageste af mm. dem vi har set ja. der, for det første er der ikke nok i det og for det andet så ser vi altså nu når vi snakker om tre scener mange stadig den bedste jeg synes der var men, men en anden scene som jeg var fuldstændig altså, ligeglad med det var den med Tyrion og øh, hvad hedder det noget Worm Ja, yeah, var Worm og øh, hente den anden slave. er rigtig gode til navnet, ligesom. Ja, det er vi. Men, øh, men, men deroppe, hvor de sidder op og venter på varis, der kommer tilbage, altså, det, jeg, det, bliver bare, det, det var fuldstændig ligegyldigt og lang scene, hvor jeg kunne ja. godt se, at der, der skulle være noget humor med en så videre. Men der er bare så mange andre ting, der sker derude, hvor man ja. gerne vil vide det, det føler jeg bare, at jeg blev kørt lidt igennem. Jeg kunne godt forstå, hvorfor de laver den, fordi han er jo den her... Øh, den her type, som kan altid det her diplomatiske lobbyisme, politik, øh, og det har jo altid øh, virket i uh, King's Landing. Ja. Øh, og så kommer han herover, og han ikke kan bruge den der charme, og sin vigt, sin og alt det her ting. Der for relativt meget af, ja. ja fordi de, er jo sådan set, de, de skal bare have at vide, hvad de skal gøre, ja. fordi de, de plejer at være slaver, så det er deres tilgang. Øhm, og der, der dur det ikke, det her. Og jeg tror faktisk også, jeg finder mig lidt, af, at Tyrion han er stærkest, når han fortæller hvad det er, og så skal han have noget modspil, så ja. han, han, han er ikke sådan en, sådan her er det, og slutfærdig. Han kan have noget modspil, se nogle tingene fra forskellige sider, mm. og det får, får han jo ikke fra, fra de her to, men der, øh, altså den, den pointe er måske ikke vigtig nok til at bruge så lang tid på... Nej, det, det, det træffer meget ud, og der sker simpelthen for lidt, og det begynder at, ja. Man begynder at blive lidt lang i ansigtet, og kigger lidt over på døren, og tænker det er lidt den samme handlingsforløb, ikke? Ja. Vi vil gerne have, at der sker noget mere. Jeg er helt ja. enig, der, der sker simpelthen for lidt, men... Så for ligesom at gøre brud på det, så er der den tredje scene, som er måske den mest afgørende, og for os, der har læst bøgerne, nok også den scene, vi har ventet længst på. Det er med den scene, med, hvor Brand kigger tilbage, og de står foran det her Tower of Fear of Joy, og hvad, hvad det, hedder. det er et, et stort tårn, der er relativt nødvendigt for hele grundessensen for Game of Thrones. Vi ved ikke, man ved ikke, jeg har en fornemmelse af, hvad der er inde i, i tårnet, det behøves jeg ikke at afsløre for meget af, men lad mig bare sige, der er den her øh, kan man sige, grammatiske gåde, som ligger derude, som hedder A R plus L er lige med J. Det er en ting, som her, man har snakket om i lang tid, bare for at forklare, hvad det er. A R står for Riker, som har været den tidligere øh, konges søn, som er Targaryen-familien, plus L, det er Lyanna, Lyanna Stark, som vi så vist nok i afsnit 2 kort som teenager. Lianne, hun er jo eneste ser man jo også eller og det her tårn, hvor uh, vi ser igen uh, et Stark prøver at kæmpe sig ind mod det, kæmpe mod den her, ham her, uh, den her vilde sværmand, ikke? Ja. Uh, er lige med Jod. Og lige med Jod, det er den, der er interessant, fordi de to sat sammen skulle efter sigende have fået en søn, og man gættede det, hvis man har tænkt sig lidt om, så er det faktisk uh, årsagen til, at uh, de overhovedet får lov til at lave den her scene, fordi det var, at de kunne gætte, hvem, den her, hvem der var, der var sønnen. Hmm. Det var John Snow. Det siger man det, i hvert fald. Det er det, der skal snakke. Det okay. spørgsmål er, hvad der findes i den. det, er, det er tårn. Jeg synes, det var en genial scene. Også hvis vi ser det der med, at, at, at han kan snakke med dem. Men alt det her er jo ikke... Altså, nu har jeg ikke læst bøgerne. Så Nej. alle de her ting, som du lige har forklaret mig, det, det er... Øh, altså, det ligger det, længere ude. Det, jeg... det er ikke noget, som jeg ved noget om. Men derfor synes jeg stadigvæk, det er interessant. Og det er faktisk uh, Brands historie, som jeg lige nu synes, er en af de mest interessante. Ja. Fordi vi kommer lige tilbage og ser Ned Stark osv. Og, ja. og så videre, så videre. Uh, fra gamle dage, så får vi lige noget historik. Og det er jo en klassisk måde at få informationer fra gamle dage ind. Øhm, og det er altså det er super, super spændende ja. hver gang, når ham der er den gamle dag i træet siger, okay, nu, uh, nu er det nok, nu skal Ach, vi også videre. Tidligere. Lige præcis, fordi ellers blev vi fanget hernede. Så tænker jeg, hold nu op, jeg vil bare have mere. Ja, man af det Jeg vil gerne her. have mere. Og det, det, det der var fedt ved den scene, det var både, at den, den, den gav svar på nogle af de ting, man har ventet i lang tid. Altså hvis man har læst bøgerne for 20 år siden, ja. det, det var den første, hvor der kom ud og snakkede om det her. Det er 20 år siden, ikke? Der er folk, der har ventet på det her. den her scene i 20 år. Uh, men, men så også den stoppede det, det elegante tidspunkt, den går. Jeg synes faktisk, det var ret godt. Og så lige den der ekstra element, som jeg tror kommer til at have en kæmpe betydning. Jeg har ingen anelse om, hvordan, fordi der er ikke nogen øh, bøger eller noget andet, der har svar på. Men det, at Brand faktisk kan på en eller anden måde lave effekt på, på fortiden. Ja. Hvad kommer det ikke til at betyde? Ja, han, han råber far, og så ja, kigger, og start, kigger den unge et start tilbage. Altså, jeg kan ikke se noget. Nej, men, øh, man kan ja. høre det, og det, det synes jeg er interessant. En anden ting, som, som jeg synes er, det var en meget stille scene, men der hvor Tommen øh, taler med øh, det religiøse overhovedet. High Sparrow, ja. Yeps. og han bliver, øh, altså Tommen er jo fuldstændig naiv og, og et lille barn. Altså han er meget ligesom Joffrey, ja. bare uden alt det der onde. Ja. Og det er, så, så er man jo et barn, altså naivt og måske ikke kan gennemskue, hvad der, er, der foregår. Ja. Og, og The High Spirit der, altså han får ham manipuleret sindssygt meget. Så det er sådan et spørgsmål, om han nu får uh, Tommen til at gå imod uh, Cersei og, og Jamie. Og, og det, forestil dig lige den scene, hvor Tommen går imod Cersei. Ja. Hvad har Cersei og Jamie egentlig pt. som tredje led? Den der Psycho Mountain, som ja. har tydeligvis kunne, kunne gå og lave nogle ting for sig selv. der med, at han smadrede den der, vi snakkede om sidste gang, og har ja. den der person. Prøv at forestille dig, det er der jo altså en profeti, der lød, at Cersei mister alle tre børn. Ja. Hvad hvis det er hendes egen fejl, hendes egen kreation, der dræber hendes sidste led? Ååå! Jeg, jeg, jeg ligger den bare ud. Det, ja, ja. det, det, det ikke, ja. men nu, nu laver du den op til den. Det kunne være, at det er sket. Det ville være en ja. sindssygt scene, ikke? Og hvad ville der så ikke ske derfra? Og det fik mig så lige til at tænke på øh, ham, som, ham, der er, hvad er han for en læge, eller en, en magiker, eller hvad han er for en type, øh, som, som ja. har lavet The Mountain. Ja. Øh, han, han har overtaget de der små, øh, eller uh, little birds, som uh, varies. børn. Øh, ja, og det er så børn. Altså det, det, jeg, jeg vidste i hvert fald ikke, at det var Nej, børn. Nej, det vidste jeg ikke. Det, og, jeg havde tænkt på, at og, faktisk det var fugl. Ja, og det er jo lidt, lidt creepy alligevel på en eller anden måde. Han er bare decideret creepy og klam, ham der øh. Ja, det er en led kælderen som... Ja, Kyberen hedder han, som er... Hvad er en, det, der havde, uh -huh. En master der, det er rigtigt, ja. det, det, er, det er interessant. Og så ser vi så endelig uh, uh, Sam og Gilly, som... Ja, okay. sorry. Jamen, jeg er, også, jeg, jeg er enig, men, men det, det skal der være til fordi ja, han klart. har en ret vigtig led i at forklare, okay, hvad, hvordan kan de slå de her White Walkers? Men ja. jeg bliver irriteret på Sam, og jeg synes, det, er en, også en, det var en kedelig scene, og det... Det kan godt være, det er bare fordi, vi hele tiden nu, vi forventer, at nu skal der ske noget. Vi vil gerne ja, for have simpelthen. der hele tiden af action og en eller anden art. Og dem, der skal selvfølgelig også være plads i det andre. Men det synes jeg også, de gør fint på mange af de andre scener. Ja. Hvor der til gengæld skete rigtig meget, det var i Jessica Jones afsnit 3. Og jeg hopper bare direkte til det, som jeg synes var det allermest interessante. Det er simpelthen, hvor Jessica Jones ser Kilgrave. Ja. Og Kilgrave kigger tilbage, og de kigger hinanden dybt i øjnene. Bom første gang. Lige præcis. og det er, det, det er sådan et første klimaks på, på mange måder, som vi ser her, og han er jo ikke stærk, eller, eller kan skyde læs ud af øjnene, eller noget af den stil, som vi har joket om før, men han kan jo uh, få folk til at gøre hvad som helst, altså hvad for folk, der er i nærheden. Ja. Og det, jeg synes egentlig, det lægger op til, at det er faktisk det, som, som han bruger meget, meget, meget, meget godt ved hele tiden at få folk til at gøre noget, som så stopper vores helte. Og altså, Jessica Jones kan jo tæve ham på stedet, hvis der hun vil, ikke? No. Men så peger han lige, han, han laver sådan en lille løfter med hovedet, prøv at kigge bag ved dig, hvor den her politibetjent er ved at hoppe ud over øh, bygningen, mm. og så vil dø, så må hun jo, må hun jo redde ham, i stedet ja. for at gå efter Kilgrave. Og det er jo det, forbandelsen ved, ved at være heldt, at man skal ud og redde de her mennesker. <laughs> Voldsomt Ja, virkelig irriterende. Uh, og så, ja, så flygter han jo selvfølgelig, og sørger for, at den der familie, som, de, som han flyttede ind hos sidste gang, uh, kæmper imod Jessica for, for at stoppe hende, så hun Også ikke Også en vild scene, og det her, hvor lige ligesom lægger mærke til, hvad, hvad er det egentlig, at kan. han kan få uh, en helt almindelig familie i en helt almindelig, ganske jo et vildt et New Yorker-lejlighed, ja, uh, til at på den måde bare altså, give alt, hvad de har. Teske uh, Jessica Jones, og hun er selvfølgelig stærkere. Uh, men, men man kan sige, det jeg lagde mærke til ved den her, det her afsnit, det var, at uh, vi begynder igen at komme over den der altså point of no return for, for mm. Jessica Jones. Hun, hun begynder at blive mere mørk. Hun begynder, altså hvis bare den scene der, som du snakker om lige så snart de får så får hun også flashback til noget, som tydeligvis er sket og hvem er det, og hvad er det, der er sket her, ikke? Øh, skubber en person ud foran. Jamen det er jo øh, Lux kone. Ja, men ved man det endnu? Det gør man, fordi, øh, altså jeg ellers ville jeg være en spoiler, <laughs> udover de normale spoiler, vi kører, ikke? Det, det gør man, fordi hun, der er et billede af, af konen i uh, Lux øh, badeværelse. Så det er Lux kone, der, uh, hun har faktisk været skyld i, at... at hun dag, har slået uh, Lukes konehjælp. Dumme skid. Men, og det, det, det finder hun så ja, ud okay. af på badeværelset. Uh, og det tror jeg, det er derfor, at hun uh, så afviser Luke der til sidst i afsnittet, ja. hvor han uh, hvor ellers gerne vil uh, kanalde med hende igen. Men der er jo netop også hendes uh, ven, som, uh, ham junkieen der bor, at, at der er jo også, han, hun bruger ham til ja. at komme ind og få noget, uh, hvad det, noget stof, som hun kan bedøve Killgrave med. Ikke? Ja. Og at det er helt klart at her, at, det, at der, hun kunne begynde at komme ud i nogle ø, emner, nogle ø, steder, hvor... Det etiske dilemma er det egentlig. Ja, det, må det, må hun i. ikke kan redde sig selv mere. Ja. Ja. Uh, hun begynder at, begynde at bruge... Altså hun har stadig lidt over for sin veninde Trish, som ja. øh, i øvrigt også er øh, super nok der med begynder at lave den der øh, podcast, en, øh, en radioting, ja. som Kilgrave øh, bliver fanger på ja. og får så øh, ham her, politibetjenten, til at gå efter hende. Ja, præcis. Og man, øh, der, øh, vi har snakket om de første to afsnit om, at hendes dør, den skal forsegles, eller er forseglet, og Jessicas dør skal også. Der er meget omkring døre i det her. Ja. Øh, og den her gang, der åbner hun jo op, efter øh, at politibetjenten så har hende, fordi han har, øh, altså det er jo en rigtig politibetjent, som bare er blevet påvirket af Kilgrave. Ja. Så man, men, når, man, når man slås mod Kilgrave, så skal man bare tænke på, der er ingen, du kan stole på. Om det så er din, din mand, din kone, din børn, der er ingen, du kan stole på, fordi han kan påvirke alle. Men det er det, jeg godt kan lide den her serie, ja. det er, at, øh, at det er den her onde. Den, den onde ikke er ond i altså en person, kan man sige. Ja. Det kan være i ja. uh, han Vi ser jo også, hvordan han har overtaget en hel familie, og ja. uh, bare kommer ind og uh, sætter alle på plads og ind i skabet og sådan nogle ting. Altså virkelig ubehagelig type, og det er også det, der gør, at man, man har, jeg har ingen anelse, hvor den her vil ende henne, fordi det, det, altså jeg kan ikke forestille mig, at der ligesom kan reddes, og at det uh, lige præcis kan komme ind og Politibetjenten får lov til at komme ind. Jamen, du, du kan jo ikke stå på nogen som du ser. Der er ikke noget at gøre. Øhm, lige par ting, som jeg højt vil sige, er, at øhm, Wendy, som er øh, advokaten, hun er, øh, øh, hun er gift øh, med en kvinde, ja. som er den øh, skuespiller, som spiller Call øh, Jane i, øh, i Deadwood, som er en af de allerfedeste serier. Øh, der er vist kun to eller tre afsnit. Hun spiller med i Deadwood? Ja. Det er og, der, jamen, så, og, og Carrie er jo, det hedder hun så ikke, men det hedder hun i virkeligheden, hende advokaten, det, er jo så, ja. det hedder den Trinity for Matrix jo. Bare det, så vi slår det fast. Vi, uh, vi, det er nogle gange, vi hvor, hvor, det hvor har vi set hende før hende? Så skal man lige på, <laughs> uh, på uh, Wikipedia eller andre steder. Uh, der er noget omkring uh, racisme i det her også, uh, med uh, Jessica og, og Luke og, og ham der uh, fyren, som er skæv hele tiden. Der, er, altså, der ligger bare ja. noget, noget Hell's Kitchen racisme. Og så nu ved jeg faktisk ikke, hvornår øh, Jessica Jones-serien øh, startede. Jeg forestiller mig, at der er, den har nogen altså år i ja, Altså i virkeligheden eller i historien ja. der? Nej, i, øh, i virkeligheden. Altså hvornår øh, bøgerne er fra. Nå, nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Det kan være, vi lige finde ud af til den ja. gang. Øh, men jeg kunne forestille mig, at der er noget, noget øh, racisme omkring den slags. Og så øh, en sidste ting, jeg lige vil sige, er lige om lidt, når vi skal tale om øh, udfordringen. Ja. Der er en, øh, en del fra Jessica Jones, som øh, har taget Jens til, øh, til udfordringen. Hvem, Men, øh, hvem har det? Jamen, øh, nu sige det bare det samme. Ja. Æm, Trish, hun har jo... Øh, hun har jo... Øh, hun, fået nogle, øh, hun fik kamptræning. Ja, Trish fik kamptræning, det, ja. det, det prøver jeg at sige. Og hun øh, er så oppe og slås med den her politibetjent på ja. det tidspunkt og hægter sig op med benet rundt om halsen på ham, ja. og sætter armen på en, på en eller anden måde. det er en meget mærkelig kamp dansk. Lige præcis. Og det er faktisk både fra MMA, men også fra, fra, fra, fra brydning, hvor den hedder Hell's Gate som Nå. finishing maneuver. Det er nørdet, at du ved sådan ting. <laughs> men det er fint, for så kan vi lige hoppe hurtigt videre til, til netop det næste punkt, som er udfordringen. Og her ja. bad du mig sidste gang om at se wrestling på WWE. Network, ja, tak. og det krævede så, at jeg loggede på og brugte en måneds gratis, vel at mærke. Jeg tror, det koster 10 dollar ellers, ja. øh, men man kan altså prøve en måned gratis, hvis man vil gøre det som mig, og gå ind og tjekke det her wrestling ud. Og din øh, øh, udfordring lød på, at okay, jeg skal lægge mærke til den her karakterudvikling. Det er. Nu har jeg så, jeg har ikke set wrestling siden øh, ja, måske 20 år, siden jeg lige kiggede over skulderen på en af mine venner, der så en, en, en kamp, og jeg så måske højst 5 minutter af det, så tænkte det er ikke noget for mig. Mm. Det har måske ikke ændret så syndeligt meget. <laughs> jeg kan godt se, fair. hvor du vil hen, men nu har jeg set, jeg, så, jeg tror, jeg så en, der hedder Triple H, som var en, en, en tydeligvis en konge i wrestling, i hvert fald på, det var fra, det var fra 2014, tror jeg. Og jeg kan simpelthen ikke huske dit navn nu. Der var, også, altså, der, var, der var jo så mange absurde mennesker i det her. Jo, så var der også nogen, der hed unicorns. Sådan øh, tre øh, yeah. mørke mænd i... Øh, det rigtige, new day. <laughs> i, øh, i, I meget lyserøde farve Og, og øh, lad os bare sige så meget. Det handlede sådan set bare om at uh, mere trash talke hinanden, bygge hinanden altså op og så pille hinanden ned, ja. og, og så mindre enige om at slås. Altså, det er jo en stor del af det stadigvæk, ja. men jeg vil sige, for mit vedkommende, hvor jeg synes ikke, det var interessant, fordi der der blev hurtigt gennemskud. Okay, det her det er jo bare... altså Jeg mener jeg, jeg, om, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke. Lad mig lige prøve at spørge dig. Mm. hvad er det du får ud af at se to voksne mænd eller for den sag skyld fire voksne personer mænd og kvinder lave fake kvælertag på hinanden og fake slås og kaste hende ud over hinanden, en, ja. en kant i forhold til det er hvis de er rigtig dygtige til det, så er, altså det er jo bare, for så vidt er det jo akrobater på en eller anden måde som laver noget øh, sammen og de, øh, de finder på det on the fly altså mens de gør det og det synes jeg bare er mega imponerende. Hvis det er nogen, som bare ja, du ved, laver Kvalitetak og sådan noget, så det, det er ikke synderligt interessant. Når jeg ser det, så er det oftest der, hvor jeg spoler videre, altså i selve kampene. Okay. Det, jeg synes er mega, mega sjovt, er, når de trash-talker hinanden og overgår hinanden. Altså det er ligesom uh, M&M sådan nogle raps, ja. hvor, hvor folk går helt amok uh, over for hinanden. Uh, en anden del af det er, at jeg er så grotesk imponeret over, hvor kæmpe fed en marketingsmaskine, WWE er. Og nu arbejder jeg jo marketing og har podcast om det og sådan noget. Der er få, der er så dygtige som, uh, som WWE til at markedsføre. Fordi de har jo den her uh, network, som de gerne vil sælge til 10 dollars per måned. Mm. Og jo flere de får ind på det, jo flere penge de tjener, de giver sig selv. Men de kører også på uh, gratis TV, altså igen, faktisk også en USA Network, som uh, Jessica, nej, som uh, Mr. Robert også er på. Uh, og der har de så tre timer uh, hver mandag som de så viser nogle forskellige ting, og så hele tiden bygge op til det, der sker en gang om måneden, den store show, hvor de, hvor, hvor, hvor de store og de skal op imod hinanden, og så har de sådan nogle intriger kørende, hvorfor man skal se det her. Så det er hele tiden den der sådan markedsføring, som er så, guddomlig smuk, altså det er virkelig, virkelig godt gjort. Det kan jeg også godt se, og jeg kan også godt se i, øh, i den øh, karakteropbygning, som du netop bad mig at lægge mærke til, at der er noget der, at, at det er jo det er jo fiktive personer, det er sådan set mere som et voldsomt omgang teater. og øh, ja. se det, ikke, og de her mænd, der har lige så store bryster som kvinderne, og øh, kvinderne, der har lige så store muskler som øh, langs derinde, der, jeg har nogensinde forudt, oh at er Og mig. <laughs> øh, og det kan jeg godt se, og det synes jeg egentlig også var fascinerende nok, hvor, hvor, hvor det, jeg kan forstå, at det er jo forskellige personer og brands, der ligesom der skal koble sammen også nogle gange og det jo sker jo også bag scenerne at man selvfølgelig ja. hvad er for nogle øh, alliancer der bliver lavet hvad er for nogle brud og hele det der er jo sådan set interessant nok jeg tror så bare bare, bare lige for at afslutte den her udfordring spændende øh, og tak for den fine udfordring det er jo sådan, at uh, I alle sammen, uh, I er alle, der lytter med, endelig må også komme ind med en udfordring, som vi kan tage op sammen, uh, eller hver ser eller noget andet. Og, uh, og det kan man altså gøre på uh, en, uh, en adresse. Som hedder benchcast-outlook.com Yes, og uh, man må også godt uh, fange os jeg ser på Twitter på uh, Erik Sings med Erik med C, mm. Sings med Z og ja. det ja. Midt er altså bare David Guller lige ude i et, og der må man altså godt finde os. Og komme en udfordring til vores spinskast, så vi kan køre videre her. Men for ligesom at holde det kørende, den her udfordring, så vil jeg jo gerne give dig lidt mere enkel lidt mere flink også, vil jeg sige udfordring. Flink. Du startede hårdt ud. Nej, en, en teams uh, wrestling, den gjorde, den gjorde lidt nas. Jeg blev rystet. Nu skal du bare sætte dig ned, slappe af, lindre tilbage, og så se uh, en af de bedste, synes jeg er mest interessante, og mest lovende tekster en der hedder Hold and Catch Fire. Den er helt fantastisk i bare i introen, i hele opbygningen, og jeg synes det er nogle, nogle fede personer. Se bare første afsnit, så kan vi snakke ud om omkring det her, og så gerne også tænke på øh, den virkelige historie, der ligesom hele tæppet hvad er det, den baserer på, øh, hvordan den kan. Hvis øh, lytterne gerne vil øh, lytte, eller se med, hvor ja. finder man det henne? Det kan man gøre på uh, både på Seymour, har jeg set den, at den, uh, den ligger, altså uh, tjeneste, og så er den vist nok også kommet for nylig på HBO Nordic. Uh, der kan man altså gå ind der og så søge efter uh, HALT and Fire. Okay, så, så Jamen, det, uh, er det glæder jeg mig til. Jeg får set uh, første afsnit, og så om jeg om det i afsnit 4 af Benchcast. Vi skal lige have noget uh, teknologi på plads her uh, til sidst. Det skal vi nemlig. Fordi øh, det er jo sådan hver uge, der kan jeg komme med en tip, et træk øh, eller en anmeldelse eller noget. Og i øh, den her omgang har jeg valgt at kigge nærmere på øh, hovedtelefoner. Øh, der findes rigtig mange hovedtelefoner derude, men jeg vil fremhæve en, som jeg synes, jeg i hvert fald selv har brugt rigtig, rigtig meget, når jeg ser serier. Så jeg har en lille familie, som øh, jeg har en datter på fem år, hun larmer og hulen selv. Det kan være, at man tager har brug for lidt ro og fred. Eller hvis der er brydning af fjernsynet, at <laughs> ja, man ikke skal lidt med. Det er rigtigt, og der er, man bare gerne vil lukke sig ind og se sit gode afsnit og holde den far, <laughs> som man nu engang skal. Erik Ja. Så er den, der hedder Bose Quiet Comfort 25 Er en ikke en ny øh, hovedtelefon Men jeg synes, det er en af de bedste, der er på markedet Den er meget let Den, øh, de, de, de, den er god lyd det vil sige Den lukker godt af det er sådan nogle, Altså det er over ear Ja, over ear Lige ja. præcis Nogle store hovedtelefoner, du tager på De kan bruges både, når du sidder i sofaen Og har brug for at øh, lukke af for resten af familien Eller resting på, på fjernsynet, Men de er altså også rigtig gode, når du er oppe i luften Jeg vil sige, det har været min øh, tro rejsesvinde I øh, de sidste stykke tid Når jeg har brug for at lukke alting ud På flyveren så tager jeg dem her på, både med ledning og uden ledning. Øh, den så det er, og hvad hedder det der, noise cancelling? Noise ik? cancelling, ja, lige ja. præcis, som, som lukker alt ud. Og den gør det på en god måde, det vil sige, at den, den er, føles let på hovedet. Problemet er, hvor mange er, ellers, det kan, de kan føles tunge, og de måske nive lidt på øret. Så hvis du har dem på i lang tid, en lang flyvetug, så føles det ubehageligt. Det gør man altså ikke med dem her. Nej. Øh, og den er nøjes nice, hvide øh, støj. Den er også behagelig at lytte til. Kan du huske, hvad de koster? Fordi han er jo ved at overveje, om, øh, om jeg skulle købe dem. Øh, nu var jeg var i San Diego 11 ja. timer, ikke? Øh, og jeg skal til USA igen til sommer. Øh, så jeg overvejer lidt øh, at købe noget den stil. Øh, kan du huske prisen? Ja, det ligger omkring 2.000 kroner. Okay. Du kan få ind i Al-Giganten. Jeg tror, det ligger for 2,2. 2, -2. Og hvordan er det med, kan man pakke dem sammen som nogenlunde? Fordi de faktisk er nemlig ret er det mest så okay. altså de og de kan både holde til det, der er men du får en lille rejsetaske, som du kan folde dem sammen i. Mm -hmm. Så jeg synes, det her er i hvert fald min anbefaling. Binskars anbefaling er hermed trykket på Bose QuietComfort 25. De, de kan godt redde en god serie. Det kunne også være, at man så film på sin computer eller i flyveren på, på skærmen okay. derinde. Ikke? Det kunne du nemlig også godt. Der findes nogle adapter til det, men nu ser man jo kun en serie. Man ser kun siger. Det er godt, du fik, uh, fik det på plads. Vi skal lige huske at sige, at du skal abonnere på uh, BingeCast på iTunes og på uh, Stitcher og du kan læse noterne til alle de afsnit på bingecast.dk og som sagt, vi vil meget, meget gerne høre fra dig både for forhold til udfordringen hvad du vil udfordre os med, hvad vi skal se og om der er noget, vi skal ændre på andre rækkefølger, andre serier, som vi måske skal tage i næste sæson osv. Ja, bare alt ris og ros øh, også, altså, hvis vi synes, I er, vi er irriterende at høre på send os, vi vil gerne høre det Lige præcis, det er på bingecast. .øh, nej, bingecast. .com, og så øh, derved god David Gull er her, og Erik Sings på uh, Twitter henholdsvis. Er der noget, du lige skal uh, sige, inden vi uh, melder helt fra? Nej, altså vi, lad os sige, vi har jo lekseren til, til næste gang. Uh, næste uge, så handler det jo så, sjovt nok, om afsnit 4 på uh, både Game of Thrones. Den bliver jo så sent, hvis man er i tvivl hvornår er den egentlig, jeg skal se den hen. Jamen, uh, altså den kom, kommer sent søndag aften. Både bliver den lagt på HBO Nordic, hvis ikke du sidder i USA og ser den der. Uh, jeg ser den altid mandag egentlig. Der er altså den næste afsnit, afsnit 4, og så er det selvfølgelig de andre. De findes Jessica Jones på øh, Netflix, Netflix ja. den kan du så se allerede nu. Og øh, Mr. Robot, ja, vi beklager meget, den kan altså ikke ses på en, en dansk streamingtjeneste endnu. Mit bud er, at den kommer på HBO Nordic på et eller andet tidspunkt. Men jeg råder dig til, og kan klart anbefale, at du går ind og bruger de penge på enten med amerikansk iTunes, eller det anbefaler jeg ikke på nogen måde, så det kan du ikke gå ud og gøre, men henter den sted på nettet. Så er det sagt. Præcis. Benchcast udkommer om søndagen, så man er klar til at og, og helt up to date på, hvad var det nu der skete i Game of Thrones sidste uge til at se det nye afsnit. Og så kan vi bare sige, at vi glæder os til at se alle de her nye afsnit, og vi høres ved næste gang på Benchcast. No planning on making our losses their games, I want to hear it.